Lykke. Tror du nogensinde, at Karin Alexandra får sine penge igen fra Martin Jørgensen? Nej, det tror jeg ikke. Alle de eksperter, vi har snakket med, siger, at det ser virkelig sort ud. Grevinde Alexandra har ikke tænkt sig at opgive jagten på retfærdighed i sagen mellem hende og hendes eksmand Martin Jørgensen, der fortsat skylder grevinden øh, cirka 5,5 millioner kroner. Problemet for grevinden er bare, at Martin Jørgensen i princippet kan lade være med at betale, så længe han bruger sine penge på andre ting. Og det er altså stærkt kritisabelt, mener en forsker, som vi taler med lige om lidt i den her udsendelse. Senere i programmet skal vi også tale om en ny opdagelse, der faktisk ændrer en hel del på alt det, vi troede, vi vidste om et af Danmarks historiens mest kendte kongepar. Men først skal det altså handle om Græven Alexandras rimelig sparet gældssag, må man sige, og at den skarpe lytter bemærkede måske her i introen, at det var en stemme, I ikke havde hørt før i dette program. Og... Øhm jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Lykke Buhl Pedersen, journalist her på BT. Mange tak for det. Hej, Fie. Hej, og dejligt, du være med. Og jeg har spurgt dig, om du var med i, i programmet den her uge, fordi du har beskæftiget dig indgående med Grævine Alexandres Alexandras gældssag, og man vil faktisk lige siden, at den jo startede i begyndelsen af året ved fodretten. Mm. Øhm, så du skal gøre os en hel del klogere på sagen, men også hvor den står nu, fordi øh, som mange, der måske har fulgt den, vil vide, så, øh, så er Martin jo flyttet til Firenze, og det gør tingene lidt mere besværlige, men for nylig fortalte gravenen altså, at hun ikke har tænkt sig at stoppe kampen. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen. Godt. Jamen øh, inden vi kommer til øh, den nyeste udvikling, og hvor vi egentlig står lige nu, øh, du er jo efterhånden blevet gravschuldig på det her, øh, det her felt, der hedder øh, Fodretten, øh, lykke. Mm -hmm. så skal vi lige, lad os lige tage en opsummering af den her sag. Øh, kan du, kan du kort op, hvad er det egentlig, der, der er sket i, øh, mellem Alexandra og Martin i forbindelse med den her gæld? Helt sikkert. Øh, jamen altså helt tilbage i 2015 blev du skilt efter øh, otte års ægteskab. Og det var ligesom egentlig her, at Martin Jørgensen også underskrev det her gældsbrev. Altså ligesom vedkendte, at han skylder Grævene Alexandra, hvad der nu er løbet op i omkring 5,5 millioner kroner. Og det gik der egentlig syv år, uden at der skete noget. Og så kom vi ind til, til sidste år, hvor Grævene Alexandra så stævnede Martin Jørgensen for at få ham til at begynde at betale af på de her penge. Og så skulle han jo ligesom møde op i fodretten. Det gjorde han ikke af tre omgange, men så i januar, der mødte han sig endelig op i fodretten. Og der siger han så til, til dommeren til fodretten. Jeg øh, tjener 50.000 kroner om måneden, men problemet er, at jeg bruger al min penge igen. Jeg bor, jeg har en dyr husleje på Frederiksberg til 14.000 kroner om måneden. Jeg har også en leasingbil, og alt i alt, så kan jeg altså ikke betænke. Det løber om, op Alexander. alt sammen. Ja, det man, er det, ikke? Når man skal have sig en god livsstil, ikke? <laughs> det er det. Og jeg ved også nu, ekstra Ekstrabladet har jo også skrevet om, hvordan han voldter til morgenmad og sådan. Så jeg tror, han sørger for at få... Øh, han giver sine, ben penge at gå, eller sine penge ben at gå på. ja. Øh, og der, fordi han så ligesom siger, at øh, jeg kommer ikke til at kunne betale, jeg har for højt et, øh, et forbrug, så giver fodretten ham øh, øh, siger, de medhold i, at han ikke kan betale af på grævene Alexanders gæld. Og så bliver han ligesom gældsfritaget i et halvt år. Det var indtil her i øh, sommer, hvor at, øh, han ligesom så i mellemtiden er flyttet til Firenze. Ja, og det var, hvis jeg husker korrekt omkring august, ikke, at øh, man kunne genoptage sagen i fodretten, men hvor det så kom frem, at nå, Martin Jørgensen bor nu i Firenze. Ja. Yeah. Det var faktisk øh, ret kort efter øh, afgørelsen i, øh, i fodretten. Der først blev han jo øh, fyret, må man jo ikke sige, og han, øh, han sag, opsag selv samarbejdet med Rekom. Nattelivskoncernen, hvor han arbejdede øh, på daværende tidspunkt, og så kort efter faktisk allerede i marts, der smuttede han øh, til Firenze, hvor han øh, angiveligt skulle bo nu. Ja, grunden til, at du siger fyret, hvis vi lige skal følge op på den, ja. det er jo fordi, at øh, det må vi jo ikke sige, uden at det var det ord, de selv brugte, men der var i hvert fald et, øh, et, et, et sjovt sammentræf med, at der var ret stort fokus på, hvilket job var det, han havde. Om han mm -hmm. havde et job for den her nattelivskoncern Rekom, hvor han altså tjente de her 50.000. Og der var jo en stor mm -hmm. debat om, okay... Det er jo en ret fin og stor løn og en, en stor stilling, han havde. Mm. Så, så gav det egentlig nogen mening. Og så ligesom kort efter, at det kom frem, så kom det så frem, at samarbejdet mellem dem var stoppet. Præcis. Og det var jo lidt påfaldende. Mm. En påfaldende timing i hvert fald. Ja. Det kan vi da godt mm. konkludere. Øh, han flyttede så til Italien, og... Øh, og så skulle man jo tro umiddelbart, at, at det var, var midlertidigt slut på den her sag. Men ja. hvor er det så, at vi står nu? Hvad er grunden til, at, at du kigger på det hele igen? Ja, altså øh, for det første kan man også sige, der hvor greven Alexander står, det er jo også, at hun skal jo ligesom vælge mellem, om hun vil køre sagen videre i Danmark, eller i Italien, hvor Martin Jørgensen bor nu, og angiveligt også har ting. Men hun kan jo så også vælge, vælge at Øh, det er, at øh, det er ligesom et retssystem, han er tilknyttet. Okay, man kan godt høre, at du har gravet dig <laughs> ja. ned i nogle ja, jeg er blevet super termer. kedelig. Jeg er super kedelig for det sidste års tid. Det er det, han har værende ting. Ja. Ja. Nå, men så lærte vi også et nyt ord i denne udsendelse. Dejligt tak for det, lykke. Undskyld, jeg afbrød. Så hun skal selvfølgelig finde ud af, vil hun forfølge ham dernede eller i Danmark? Mm. Ja, og meget af det, jeg så også har beskæftiget mig med, og de juridiske eksperter, som jeg, jeg har snakket med, fortæller jo også, at han havde egentlig ikke engang behøvede at uh, smutte for at uh, slippe for at betale den her gæld, fordi at vi også har et, uh, et fodretssystem. De juridiske eksperter, som vi har snakket med, siger også alle sammen, at, at blandt andet på grund af den måde, som det danske fodret er bygget op, er det sort for at Greven Alexander at skulle, skulle kunne se sine penge igen. Og det er jo blandt andet det her med uh, særlig lønindholdelse, og det er det, jeg uh, har nørdet rigtig meget på det seneste, og det er jo sådan et, et indgreb, et værktøj, hvor at staten ligesom kan gøre krav i din løn og så selv tage pengene, hvis du ikke betaler. Det er jo noget, staten benytter rigtig meget til at få indkrædet deres egne penge. Blandt andet børnepenge, som Udbetaling Danmark har været nødt til at lægge ud for, fordi man ikke har betalt dem. Og, og den slags gæld, hvor de så bare går ind og tager, tager ens løn. Men fordi det er en privat gældssag imellem Alexandre og Martin Jørgensen, så har man altså ikke det her indgreb, som kunne have sikrede, at Martin Jørgensen ville betale af for ja. sin gæld til Grønne Alexandra. Og det skal jo måske også lige sige som mellemregning i alt det her, at det er vel det er cirka en måneds tid siden, at Grøn Alexandra oplyste til os på BT mm. gennem sin presrådgiver Helle von Løvgren, at hun nemlig ikke har tænkt sig at opgive Mm. kampen for øh, en retfærdig afslutning på den her sag. Ja. Så vi har ligesom god grund til at tro, at der sker et eller andet øh, videre i forløbet. Ja. Men som du selv siger, øh, er der jo ligesom øh, er der hele det her fodretssystem, som kan virke lidt spøjst, som du har gravet der rimelig meget ned i. Mm. Og en af de eksperter, som øh, du jo også har brugt, øh, ved jeg meget, øh, har vi jo faktisk med på en telefon her øh, i dag. Velkommen til dig, øh, Christian Hornskov. Tak. Dejligt, du er med os. Øh, Ja, og, og det kan være, at du lige selv skal kan du lige selv præsentere dig. Altså, hvad, hvad er din korrekte titel, Bare sådan, så vi ikke får det forplumret? Ja, det kan jeg godt. Jeg er Ph.D.-stipendiat ved Københavns Universitet, hvor jeg forsker i fremtidens fodret. Altså, hvordan bør vi indrette fodsystemet, så at det kan komme ind i det 21. århundrede. Jeg skal lige øh, bare lige til lytterne der må sidde og sig over at, at lyden måske er en lille smule lav. Bare lige sige at der er lidt øh, tekniske problemer, men øh, jeg tror der er ved at være styr på det igen. Så øh, hvis der har været lidt øh, udfald på lyden så er det derfor. Bedre jeg tror det jeg tror det er helt udmærket. Det er helt udmærket, Christian. Okay. Øh, godt. Men øh, nu Hører jeg dig sige, du forsker i det her med, hvordan kan man få fodret systemet ind i det 21. århundrede? Og dermed kan jeg også høre, at du mener, det er ikke kommet ind i det 21. århundrede endnu. at et par ord på det her. Men som du ser det, hvad er det så, der er problemet med det her system, som Grønne Alexandre jo nu er blevet fanget i? Jamen altså, hvis vi starter sådan helt ovenfra så er problemet, at det her det er nogle regler tilbage fra 1970, der er skrevet på skrivemaskinen. Og øh, det er jo ikke særlig anvendeligt i en digital tidsalder. Vi har ca. 615.000 sager, der kører ved byret hvert år. Og ud af dem, der er 267.000, altså ca. 43% fodsager. Og grunden til, at det tal er så højt, det har ikke kun noget at gøre med, at folk ikke betaler, hvad de skylder. Det har også rigtig meget at gøre med, at vores system på mange måder er forældet. At det bygger simpelthen på en masse antagelser om, hvordan samfundet er, som, som slet ikke er gældende i dag. Og hvad er det for nogle, det, det for nogle antagelser, for eksempel? Jamen, som som lykke for eksempel nævnte med lønnenholdelse tidligere, så var det op at vende dengang i 1970, og en af grundene til, at man valgte ikke at gå længere ned ad den sti, det var, at det var jo de færreste, der fik sin løn udbetalt til en bankkonto. Og derfor så kunne man ikke rigtig administrere det, fordi man skulle jo fysisk ud til arbejdsgiveren, da han stod og delte 10-kronesedler ud, og så skulle man sætte pengene ud af hånden på skyldneren der. Ja. Gud, Men det er ja. jo just sådan, <laughs> samfundet ser ud mere nu. Og så, så har man jo på et tidspunkt indset, at det her det fungerer ikke. Og så man begyndt at lave det om fra statens side, men, men de har så ikke været så venlige at invitere resten af os med på løsningen. At de har løst problemet for sig selv ved at tillade lønnenholdelse, hvis det er staten, du skylder penge til, men ikke hvis det for eksempel er sådan en som Greven Alexandra. Og det er et system, der sådan set er dårligt for alle involveret. Det er både dårligt for dem, der skylder penge, og det er dårligt for dem, der har penge til gode. Fordi hvis du har penge til gode, så er dine chancer for at få dine penge væsentligt mindre i Danmark, end stort set alle andre lande, vi sammenligner os med. Men hvis du den, der skylder pengene, så gør det jo også, at du bliver hævet ned i fodretten, som, som Løkke påpegede hver gang, din din insolvenserklæring udløber, altså hvert halve år, hvor du så skal svare på en masse spørgsmål om, hvad du har af økonomi. Spørgsmål, som vi tit kender svaret på. Og så skal vi forsøge at finde en eller anden løsning, eller skal vi tage og sælge din telefon, eller skal vi prøve at sælge din bil, eller et eller andet. I stedet for noget, der trods alt nok virker lidt mindre indgribende for de fleste, hvis man bare fik sat sin procent lidt op. Ja og slet beholde sin mobiltelefon. Ligesom de fleste af os jo måske kender, så når man for eksempel skylder lidt studiegæld, <laughs> som nogen måske kunne skylde, mm -hmm. for eksempel mig, så, ja. så kører det jo bare helt automatisk, at de trækker et eller andet beløb. For mit vedkommende er det vist hver anden måned, de trækker et eller andet beløb. Og så mm -hmm. er der en, en, en lav rente på det, og så kører det sådan set bare ind til det betalt. Er det, er det sådan et system, man burde ja. have? Ja, lige præcis. Fordi som du jo så også selv har oplevet, det er jo ikke det mest indgribende i verden. Altså, og når alternativet er, at du bliver hævet fysisk ned i fodretten, og hvis du ikke møder op, så bliver du hentet af politiet. Og hvis det ikke fungerer, så møder vi op hjemme hos dig med en lås, og øh, får åbnet døren til hus hus og går rundt og ser, om der er noget, vi kan sælge. Det er den model, vi har valgt. Versus den model, du beskriver med studiegælden, som jo er, er væsentligt mindre indgribende. Mm. Og kunne man måske overveje at sige, hvis, hvis Martin Jørgensen bare havde fået at vide, at, at de 50.000, du får i løn hver måned, jamen så holder vi altså lige lidt af det tilbage til Karin Alexandra. Så kan det jo godt være, at han ikke havde følt sig nødsaget til at smutte til frirense. Mm. Ja, og det er jo det, jeg synes kan virke lidt underligt, altså, som jeg også tænker, mange, der har fulgt den her sag, kan, kan undre sig over. Og, øh, det har jo selvfølgelig været beskrevet før, men, men Christian, måske kan du lige opsummere det. Altså, hvordan kan det være, at når Martin Jørgensen sidder der i fodretten og tjener 50.000 øh, og har en leasingbil og alt, man, man kan jo se, hvad altså, nogle af udgifterne i hvert fald er, Hvordan kan det så være, at man bare siger, at så har du ikke råd til at betale? For jeg tænker, der må sidde nogle mindre bemidlede danskere derude, som tjener væsentligt færre penge, og tænker, om jeg skal da godt nok betale ret meget af min løn til alt muligt gæld, men, men han slipper. Hvordan kan det egentlig være, at systemet til at starte med er blevet bygget sådan op? For det virker jo helt ulogisk. Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er helt ulogisk. Det, der sådan er det, det, det juridiske problem, er, at man må ikke tage udlæg i din løn. Hvilket vil sige, at vi er nødt til at vente på, at pengene kommer ind på dit bankkonto, inden vi egentlig må tage udlæg i dem. Og hvis du så bare hurtigt nok til at bruge dem, så er der jo ikke noget, når vi får dig kaldt ned i fodretten. Vi kan jo ikke kalde dig i fodretten hver den første, lige så snart, at lønnen er gået ind. Og hvis du bare formår at skynde dig at bruge dem, og vi så endelig kigger på, hvad du har stående på kontoen, så står der ikke noget, og så kan vi ikke tage udlæg i det. Så, så tricket er virkelig, at hvis man har en udfordret økonomi, som det kunne jo lyde, som om Martin Jørgensen havde, så skal man bare skynde sig at bruge sine penge. Og er det så det fordi, kan, at man ikke man må, ikke, man må ikke se hvad, helt konkret, hvad det er, han bruger sine penge på? Og så må man ikke vurdere, at okay, du skal selvfølgelig skal have mad, men der er jo ikke nogen, der siger, at du skal bo i en dyr lejlighed i Indre København, eller have en dyr bil, eller hvad det nu måtte være. Men man har ikke nogen ret til, som dag i dag, at vurdere, hvilke udgifter, der er, der er fair nok, og hvilke udgifter, man måske burde slække lidt på, så man har råd til at betale sin gæld. Nej, ikke når, man, ikke når man venter med at tage udlæg i pengene, indtil de er udbetalt, som er det system, man kan nu. Du har fuldstændig ret i, at hvis du nu skyldte skat skatpengene i stedet for, så ville det rationalet være lige præcis, som du beskriver her. Så vil man starte med at gå ind og sige, okay, hvad er det egentlig færdigt? Du får 50.000 om måneden. Hvor meget er det egentlig færre, at du beholder? Hvor meget mener vi, at du skal have brug for? Og så kommer man frem til et eller andet tal, og så siger man fint, så er resten, du bruger til at dække af på din gæld. Og så får du jo kun det beløb udbetalt. Så er det jo op til dig selv at se, jamen, vil du så af eller vil du føre det billigere sted hen? Der går bare færre penge ind på kontoen. Men i det, vi ikke kan tage pengene til en privat kreditor, før vi går ind på kontoen, så kan han bare nu at bruge dem, som han gør. Og så, så kan vi sådan set ikke sidde og sige til ham, jamen du må ikke have en dyr leasingbil. Fordi det må han gerne. Pengene af hans, indtil der bliver taget udlæg i den. Og hvis jeg må tilføje noget der til, Hej uh, Christian. Hej øh, mm. så... Hej. <laughs> Så noget af det, der gør, at fodretssystemet også er forældet, er jo også blandt andet, fordi som du nævner her, at tilbage fra 1970, hvor reglerne var, der, var det jo ikke, der havde man ikke leasingbiler og øh, altså, både til leje på samme måde og kunne købe ting på, på afbetaling. Så på den måde er det jo heller ikke fuldt med i tiden. Altså, Martin Jørgensen kan jo kan meget nemmere at bruge sine penge, fordi man ikke har fast bolig øh, på samme måde, som man havde dengang, hvor reglerne blev lavet. Ja, ja, ja. Lige, lige præcis. Og vi skal måske også, vi skal måske også sige, at der, der er jo egentlig flere problemer i det. I skrev, at Martin Jørgensen nede i fodretten havde oplyst, at han tjente de her 600.000 kroner om året. Og så bruger vi meget energi på at diskutere tallet. Men der er egentlig en anden del af den sætning, der er mindst lige så relevant, nemlig at det var det, han oplyste. Vi, hvis det havde været skat, man havde skylt penge til, så havde vi jo gået ind i skattesystemet og kigget, hvad, hvad tjener du rent faktisk? Men det gør vi ikke. I stedet for stiller vi bare ham spørgsmål, og så går vi ud fra, at det, han fortæller, er rigtigt. Og, og det er det jo måske nok, men der er også situationer, hvor det ikke er. Ja, i forhold øhm, til, at det er jo en mand, der ligesom er, altså er blevet dømt til at betale de her penge tilbage, som han har mm -hmm. franaret, et Alexander, mm -hmm. så virker det jo lidt påfaldende, og det det er jo så ikke hans skyld, kan man sige, men det virker jo lidt påfaldende, at man så bare tager folk ord for gode varer i sager, hvor de faktisk skylder nogle andre penge. Hvor man kan sige, at der er i hvert fald et incitament til, at der måske er nogen, der vil pynte lidt på det, trække enten ned eller op, ikke? Ja, altså, du udtaler dig under strafansvar i fodretten. Det vil sige, at hvis du lyver og bliver fanget i at lyve, så bliver du straffet. Okay. Men, men Henrik Rotte, der var tidligere chef for Sørhandelsretten, han skrev på et tidspunkt, at uanset strafansvaret, så er der nævnt nogle tvivl om, at der lydes overordentligt energisk i fodret. Okay. <laughs> overordentligt energisk. <laughs> overordentligt energisk i fodret. Det citat, det er fra 1986, så det er et år ældre, end jeg er. Og vi har i hvert fald indtil videre ikke gjort noget for at løse det. Og altså, nu kunne jeg så godt lige tænke mig at høre, høre dit bud på det, Christian, altså... Hvorfor har man ikke det? Og nu ved jeg godt, at du sidder og skriver en ph.d. om det her emne, så, man, så det kan jo være, at der sker noget, når den er færdig, hvem ved. Men, men, men det virker jo udefra set helt underligt, at man ikke har gjort noget for at, at rette op på det her, øh, netop i takt med, at man har, at man har udviklet det her lønindhold øh, fra statslig side. Så, så hvorfor har man egentlig ikke opdateret det? Jeg tror, jeg tror, der er flere grunde, der spiller ind. Altså, hvis man ser på systemet, som det er nu, så går det ud over rigtig mange danskere, og det er sådan set over hele spektret. Fra dem, der har virkelig svært ved at betale deres regninger, som bliver hævet i fodretten hvert halve år, fuldstændig uden grunden, til dem, der har en virksomhed, der ikke får betalt deres regninger, og som må ja. med sådan et, et system, der ikke rigtig fungerer. Men det er også meget kompliceret. Jeg tror ikke, at der er ret mange stemmer i at gå ud og sige, at nu vil vi fikse fodretten. Det er måske jeg ikke jeg så tror, sexet et område, som så mange andre. Uh, no offense, Christian, men... Ja, ja. men det er jeg sådan set enig i. Og, og, ja, og din, din kommentar til lykke om, om værnetingsreglerne, og hun var blevet kedelig fra. Det, det er jo sådan set <laughs> måske meget, meget rammende i følelsen. Hmm. Men, men det går bare ud over rigtig mange mennesker. Jeg er bare ikke sikker på, at folk, det går ud over helt og klar over, hvor meget det går ud over dem. Og hvad hedder det? Jeg ved jo også, Christian, hvis vi lige skal have den med her til sidst. Du nævnte også kort det her med, at vi er, at vi er et af de lande i verden, hvor det er sværest at få sine penge, hvis en privat person skylder en penge, øh, som i Grønne mm -hmm. Alexandres tilfælde. Øh, mm -hmm. og, øh, hvis vi så skal kigge på nogle af de lande, der gør det på en smartere måde, så har du selv tidligere nævnt øh, Sverige som et eksempel, man kunne kopiere. Hvad, ja. Hvordan gør de det i Sverige? Jamen, I Sverige der har de sådan set grebet det andet på en måde, hvor de har sagt, at vi skal have et inddrydningssystem. Der skal være så effektivt som muligt for dem, der har penge til gode, uden at det skader dem, der skylder pengene mere end højst nødvendigt. Derfor så har man lavet et system, hvor man egentlig lader en offentlig myndighed stå for det hele. Det hedder Kronofoden. Så hvis du har penge til gode, så går du til Kronofoden, og så siger jeg, Fie, hun skylder mig nogle penge. Og så går Kronofoden ind og kigger på, okay, men hvordan er din økonomi så? Og hvad kan du rent faktisk betale? Og så finder de frem til en afdragsordning, der både er færre i forhold til, at jeg skal have mine penge, og er færre i forhold til, at de skal ikke ødelægge dit liv i processen. Og så gør de det i reglen ved en grad af lønindholdelse, fordi det er bare den mest grundsomme måde at angribe penge på. Og det er bare væsentligt smartere. De behøver ikke at bruge en masse dommeres tid på det. De behøver ikke at have en masse tyfremstillinger og anholdelser. De behøver ikke at have en masse udkørende fodforretninger. Så vil de bruge rettens ressourcer, der hvor det er nødvendigt. I stedet for på sådan en relativt banale samlerbåndsopgaver, som hvis man havde det rigtige værktøj, så var det jo meget nemt at løse. Det lyder jo som en oplagt løsning, kan man sige. <laughs> øhm, ja det synes jeg det er jo også ja. det, man gør ved genstyrelsen. Ja. Og øh, men jeg kan så også forstå, at et af problemerne her, er, at man ved faktisk heller ikke præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Øh, som, som hvad kan man sige, øh, danskerne har til gode, eller som man ikke man ikke. Øh, man ikke, man ikke får inddrevet, fordi man ikke gør det her. Og man ved, så man ved faktisk ikke præcis, hvor stort omfanget er. Er det korrekt forstået? Ja, altså det, det er jo lidt. Vi, vi, I Danmark kører vi jo statistik over alle mulige ting. Og på fodretten har vi også statistik på mange ting, hvor mange sager, der bliver startet, hvor mange der bliver afsluttet, og af alt muligt. Men lige netop den statistik med, jamen, hvor mange der så er klaret det har vi lige valgt ikke at føre statistik på. Og det kan man jo godt undre sig over, både fordi det er så indgribende, men også fordi, når du bliver klædet insolvent, så bliver du registreret i et offentligt system. Så det kan vel ikke være sværere end at trække, hvor mange nye er blevet registreret i det her system. Men den statistik, den findes ikke. Og jeg kan ikke svare på, hvor mange det går ud over, kun at, at det går ud over mange. Ja, og, øh, og Løkke, Hvis vi så lige skal vende tilbage til dig for en kort stund. Øh, Men man kan jo netop, når vi nu sidder også og snakker med dig, Christian, og du fortæller lykke om sagen, mm -hmm. så kan man jo undre sig over det her. Og du har jo så øh, forsøgt ligesom at få det politiske svar. Altså, yes. hvordan kan det her øh, egentlig lade sig gøre? Fordi der er ikke noget. Der, det virker ikke logisk. Øh, hvad, siger, øh, hvad siger politikerne til det? Ja, jamen, i forhold til det, vi, vi snakkede om før, og det også bare er øh, vildt kompliceret, så kan jeg også sige, noget af det, jeg også er stødt på, det er, at det også lidt falder imellem øh, mange stole. Altså, der er nogen, øh, hvor det er, så snakker jeg med en øh, retsordfører, så siger de, vent, det er faktisk vores skatteordfører, I skal have fat i. Øh, så jeg tror også, der er lidt, uh, lidt af et problem der. Og så vil jeg også sige, at det, det svar, jeg hyppisk har fået, udover bare at blive øh, ignoreret, det er, at, øh, at øh, de simpelthen ikke har nok øh, forstand på, hvad det er, det handler om. Ja. Og det er altså øh, blandt andet for eksempel øh, Mike som er næstformand i retsudvalget, som siger, at det har hun ikke, øh, altså, har hun ikke den tilstrækkelige viden til at, at svare på. Ja. Så det er jo også bare øh, vildt kompliceret stof. Og så har jeg ligesom også prøvet... Jeg vil jo meget gerne høre nogle af de her argumenter for, hvorfor, øh, hvorfor man ikke gør det. Og det har jo så blandt andet været øh, en eksperter og så videre, der har øh, måttet give mig dem. Og jeg ja, er blandt andet og, også Christian. Og Christian har jo sagt det her med, at det også er... Øh, at det blandt, også er fordi det også er en IT-tung opgave, at det at, øh, og jeg har faktisk lige så sent som her i morges fået et svar fra Skatteministeriet, hvorfor man siger, hvorfor kunne man ikke bare koble fodretten på, på det her system IT-system, som de bruger nu til at inddrive gæld for det offentlige. Og så siger de, at for det første, så kræver det en lovændring, men det vidste vi jo godt, og der har, der har staten også allerede fået bud på, hvordan sådan en lovændring kunne se ud, hvordan man nemt kunne skrive det ind i loven. Og så også fordi de siger, at det er noget ekstra, man skal have ind i det her IT-system. Så det er jo både ja, sådan teknisk besværligt, Øhm, og så også fordi, at det bare er, øh, ja, det er noget, der, der kræver en lovændring. Man kan sige, at nu har, øh, nu har skatteministeriet lige pt. Måske også rigeligt at se til med nogle IT-systemer, der har vurderet en masse ejendomme forkert. Mm. Øh, så de har selvfølgelig nok at se til derinde. Øh, det har heller ikke været muligt for os i forbindelse med den her sag at få et interview med skatteministeren Jeppe mm. øh, men Men i hvert fald, ja, som du siger. Der er ligesom enten dem, der ikke ved nok om det politisk til at kunne udtale sig, og så er der mm. den tekniske side. Mm -hmm. Æm, så Christian, det kunne lyde som om, at du, øh, at du skal ind på Christiansborg og holde nogle oplæg eller et eller andet. <laughs> altså lobbyarbejde en lille smule for, øh, for det her. Åh oh, ja. ja, det gør jeg gerne. Altså nu fortalte Lykke jo før, at, at det åbenbart første var i fjerde forsøg, det overhovedet fik Martin Jørgensen ned mm. så Vi har åbenbart de tre første gange haft en dommer, der bare sidder og kugle ud og ventede på, at nogen dukkede op. Altså det ressourcespil, jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er svært, men jeg synes måske, det er en lidt tynd grundlag så bare at bare give op på. Ja. ja, man kan sige, at vi har jo talt meget om også de seneste år, det her med ventetiderne i retssystemet faktisk, og manglen på dommere. Altså der er jo nok at tage fat mm -hmm. på øh, i forhold til at bruge ressourcerne rigtigt, så det kunne da være et argument i sig selv, kan man sige, ikke? Mm -hmm. øh, mm -hmm. Ja. Men noget jeg gerne vil tilføje til det, som, som også gør det lidt sjovt, det er, at man har netop kigget på lønnenholdelse så sent som i, i sidste måned, og faktisk fra, her fra starten af måneden har man indført nye regler for, hvordan at for at staten må inddrive endnu mere, altså trække endnu mere i, i folks løn. Så der kan man jo også tænke, der kunne det have været oplagt at kigge på, hvad med at vi udvidet det lønnenholdelse til mm -hmm. også at gælde øh, private. Men det virker ikke som om, der er så stor en, en vilje til at, til at kigge på det. Og et argument argumenterne er jo selvfølgelig også, at det er øh, blandt andet det her med, at, at staten ligesom skal... Statens penge er jo vores allesammens penge, så derfor skal de selvfølgelig også have, øh, have forret. Og det er også et af argumenterne for, at man ligesom sådan kigger på det, frem for at kigge for, øh, på, på det private. private. Ja, hvad folk skylder mellem hinanden, så mm. at sige. Ja. Jo, men du har vel så også løst det, men det den sætning. Statens krav går så foran for de private krav. Det kan vi så godt blive enige om alle sammen. Men det er vel ikke mere kompliceret, end hvis der er lønindholdelse for både staten og en privat, så det kan blive staten først. Præcis, ja. Og, og Christian, jeg kunne godt tænke mig her øh, lige her til sidst øh, og øh, mm. at høre dig. Altså der hvor vi står nu med Grevinde Alexandra og Martin Jørgensen sag her øh, som Lykke mm. var inde på tidligere så står Grevinde jo i, i den her øh, situation og hun skal finde ud af vil hun, vil hun jagte ham i Italien eller, eller hvad skal hun gøre. Øh, set med dine ekspertbriller hvad vil så være det bedste råd til hende? Åh <laughs> oh, ja, det er svært. Jeg vil ikke gøre noget nu. Jeg vil ikke begynde at jagte ham i Italien, fordi omkostningerne er forbundet med at køre en sag i Italien, og så øh, rykker han til Spanien eller et eller andet. Jeg vil nok nærmere bare vente på, at han forhåbentlig kommer tilbage til Danmark. Og hvorfor... Jeg tror jeg ikke, at der er, der er ret meget ræson i at kaste en masse gode penge efter dårlige på den her måde. Og hvorfor vil du, hvorfor vil du så vente på, at han, han kommer tilbage til Danmark? fordi jeg kan ikke se noget bedre alternativ. Jeg tror ikke, du får noget ud af at begynde at jagte ham i Italien. Og hun vil ikke opgive kravet, det kan jeg godt forstå, men, men hun har også, der går 10 år inden kravet forældes. Så, så jeg vil væbne mig ved tålmodighed. Det er ikke et særligt godt råd, men, men det er det eneste, jeg har. Og det vil sige, de 10 år, der går for at grønne Alexandres krav forældes, er det fra gældsbrevet blevet lavet, eller er det fra, man var i fodretten første gang? Det er fra sidste gang, man var i fodretten. Okay. Så det vil sige, Og så kan hun, hun kan indgive den igen, altså inden de 10 år er gået, hvis hun er bange for, at, at det bliver forældet Den kan ikke forældes mens den ligger i retten. Okay, så på den måde kan man egentlig blive ved, øh, indtil øh, man synes, ja, man ja. har opnået retfærdighed. ja Lige præcis. Okay, Jamen, det bliver i hvert fald spændende at se, øh, hvad Grønne Alexandres næste skridt er i den her sag. Altså, vi ved jo ikke, hvad det bliver, men vi ved bare, at, øh, at hun i hvert fald ikke øh, umiddelbart har tænkt sig at give op. Og, øhm, og vi kommer i hvert fald også til at holde fast i sagen her på BT, Lykke jeg ved, du har, øh, <laughs> har ild i øjnene i forhold til, yes. <laughs> til, til, til den her sag øh, så der kommer nok øh, flere artikler fra din hånd, Kan jeg forestille mig yes. ja. men i hvert fald øh, forløbig Christian, tak fordi du var med på en telefon og ville gøre os klogere tak, på det her mig. ret komplicerede system ja. tusind tak Hej. og Lykke, hvad hedder det også tak fordi du øh, ville komme og, øh, og gøre os øh, klogere på, på den her sag øh, nu har du så fået det her svar fra Skatteministeriet. Hvad er, kan du løftslået for, hvad er det næste, du jagter? Jamen, det næste, jeg jagter, det er jo noget af det, du spurgte øh, Christian Fodretsforskeren her om. Det er blandt andet at, at prøve at undersøge, hvor, hvor mange penge drejer det sig egentlig om? Hvor mange, øh, hvor mange mennesker går det ud over? Det må man jo finde ud af, af andre om Og så vil jeg også gerne kigge lidt på... ja. Øh, Hvordan, altså hvad der rent teknisk holder, holder tilbage for, at man kan koble fodretten på, på det her PRSM-system, ja. inddrivelsessystem, som staten bruger til sig selv for at gøre lønneholdelse. Og så kunne det jo også være spændende at, at, at høre, hvad Grønne Alexander mere tænker om den her sag. Det gad man jo virkelig Helt godt at høre, sikkert. fordi det må virkelig være en vild situation at stå i. Martin Jørgensen gad man jo også godt af fat i. Martin, hvis du lytter med derude, så er linjen åben. Vi vil meget gerne høre fra dig. Ja, det skal jo også lige siges for en god undskyld, at i forbindelse med al den dækning her, prøver vi selvfølgelig hver gang at få Martin Jørgensen i tale, men det, det lykkes ikke rigtigt. Han, han har ikke rigtig lyst til at snakke. Omtagen. Det kan man måske godt forstå et eller andet sted. Ja. Men i hvert fald, Lykke, tusind tak, fordi du var med her i studiet, og gjorde os alle klogere på, på den her Gravin alexandra gældssag, som vi bestemt ikke har hørt det sidste til vores serie. Tak for det, og tak fordi jeg måtte. Nu skruer vi lige tiden forholdsvis mange år tilbage, faktisk mere end 1000 år tilbage, til går den gamles tid. Øhm, Forsker har nemlig fundet ud af, hvem der i sin tid huggede de her indgraveringer i runestenene. Og det er øh, en person ved navn runemester Raununge Ravn Unge som blandt andet er kendt fra to andre runesten med navnet Thyra på. Og, øh, mange vil måske kunne øh, huske, at øh, der var noget med Gorm den Gamle og Dronning Thyre og runestenene og Så vil jeg forestille mig, at de fleste øh, hukommelse måske slutter deromkring. Øh, men øh, det er faktisk øh, noget mere spændende end som så. Øh, og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Cecilie Nielsen. Ja, hej. Hej Cecilie. Du er historiker, og så er du korrespondent i DR. Øh, velkommen til. Tak for Tak skal du have. Du har jo været vært på den her dokumentarserie, der hedder Gåden om tyrer som udkom i DR-regi i sidste uge. Og handler om mm. den her opdagelse af, hvem, altså, hvem der egentlig indhuggede de her sten, Og umiddelbart, så kan man jo tænke, hvorfor er det egentlig så stor en, en, en altomvæltende opdagelse? Så kan du, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det egentlig er ret vildt, at man har fundet ud af det her? Jamen, det her det handler jo om, at, at nu har vi navnet på den mand, der huggede runerne i den store jællingsten. Altså, hvis man mener, at den metode, som forskerne har brugt, i holder vand. Øh, men det kan man sige, det, det, det er sådan set det, der gør det her så stort, fordi den sten er simpelthen så ikonisk. Den er faktisk øh, i alle, der har et dansk øh, Altså Så på den måde så er det nok en af de mest kendte sten, vi overhovedet har. Så bliver den også kaldt Danmarks dobsatest, fordi den tekst, der står på den, ligesom fortæller, at Harald Blodkamp er danen af kristne, og at han samlede Danmark. Så den er sådan en ekstremt ikonisk sten, og det er næsten bare altid sådan, at hvis der er noget, der på den måde præger direkte ind på den, så har det altså en eller anden form for livsværdi. Fordi det betyder noget, når det er sådan et ikonisk monument, hvad vi egentlig kan sige om det. Ja. Og, og det, jeg så har ku, ku, kan forstå på den her opdagelse, er også, at det faktisk øh, giver os en ny forståelse af, hvor stor en betydning dronning Thyra egentlig har haft. Øhm, ja. og, øh, og det viser sig, som vidt jeg forstår, at hun faktisk har været noget mere magtfuld, end man måske egentlig troede. Er det rigtigt forstået? Et Ja, det her det handler i hvert fald om, det vil sige, det handler om, hvordan vi skal forstå sådan en som et monument. Og, og der er det ret vigtigt at se på, hvad det overhovedet er for en størrelse. En, en runesten er typisk sådan en rigtig stor sten med en indhugget tekst, og som næsten altid er en mindesten på en eller anden måde. Det er ikke en gravsten, det er ikke sådan, at man skal forstå det, men en mindesten over et magtfuldt menneske. Så altså, helt grundlæggende så skal man forstå, at en runesten er lige med magt. Om du er den, der har rejst stenen, slået runerne, eller om du er den, som den minder, så har du, fordi det er en runesten, altså haft rigtig meget magt. Og det, som den her forskning gør, det er, at når den kan fortælle, at kravnående du har slået runerne på den store Jellingsten, så har vi faktisk også et direkte link mellem ikke kun den store Jellingsten, men også den lille Jellingsten, fordi de begge to nævner tyre, og så to andre runesten, som er meget interessant. For ud over de to sten i jælling, så er der to andre runesten, som også har haft det her navn tyre stående på sig. Men indtil den her direkte sammenkobling mellem ronestenene, kan man faktisk ikke rigtig vidste, om den Tyra, der er nævnt på de to andre sten, og så den Tyra, der er nævnt på Jellingstenene er den samme kvinde. Øh, og det, når, vi nu, når vi nu har det her direkte link mellem, at det er den samme mand, der har flået den sten, der hedder laborstenen, og den store Jellingsten, så har vi en direkte kobling, og så er det ret svært at forestille sig, at det ikke også er så den samme kvinde, der er nævnt på alle fire sten. Og det gør så tyre til den kvinde, eller den person faktisk, i Danmarks historie, der har flest ronefængerejst efter sig. Og når vi så har lært, at en ronefæng betyder magt, så gør det hende altså øh, rigtig magtfuld. Ja, og jeg kunne også læse i en artikel inde hos jer på DR.dk, at at det måske faktisk kan vende lidt op og ned på det magtforhold, man har tænkt der var mellem øh, den gamle ordrønning Tyre, at, øh, at måske er det faktisk hende, af er årsag til, at han overhovedet blev konge. Er det, er det, er det sådan, man skal forstå det? Det, det er der i hvert fald en mulighed for at tolkes om. Det, der er helt vildt vigtigt, når vi er så langt tilbage i historien her, det er at forstå, at alt det her det handler om tolkninger ja. og mulige veje, man kan gå, og forskellige måder at se det på. Så der er ikke noget her, der sådan er meget apropos mejsled i sten, ja. altså og forhold øh, men, men på den måde, så er, det, så er det en mulighed. Og det er ret centralt at forstå, ja. at vi arbejder ikke med sådan nogle fuldstændig lukkede ting her. Men at hun har alle de her runesten efter sig, vi nu har, kan sige, at det er den samme tyre, der er nævnt på de her sten, det, det gør, at vi kan gå ind og sige, okay, hvis hun er så vigtig, at der har været fire sten, hvor der har været et behov for at nævne, at man altså kendte lige præcis hende, så har hun været meget magtfuld. Øh, og det kan man sige, på en måde, så har vi vidst det længe, fordi det, at Harald ikke kun nævner sin far, men også nævner sin mor på den store jællingssten, det må betyde, at hun har været vigtig. Så på den måde kan vi sige, at vi har hele tiden regnet med, at hun hun har betydet noget, men vi har ikke helt kunne afgøre i hvor stor grad. Og nu at hun har de her to ekstra sten sat til sig, det altså på, at hendes magt, altså hendes magt inde i den her magtbalance mellem gård og tyder stiger. Det, der så bare er så interessant ved hende, der er, at vi kigger langt tilbage i historien, så er der masser af fortællinger om, hvor vild hun har været i alle mulige forskellige myter og savn. Så det er bare lidt som om, at vi har glemt hende lidt i en årrække, og nu er hun så ved at vokse frem igen, blandt andet med det her forskningsresultat. Hvad? Nu siger du, at hun har gjort alle mulige vilde ting, så bliver jeg jo lidt nysgerrig. Hvad, hvad, hvad sådan, kan du <laughs> ja, lige nævne den vild ting, hun har gjort? Jamen altså, der, der er rigtig mange forskellige, virkelig fascinerende fortællinger om tyre på alle mulige forskellige måder, og rigtig mange savn. Det, der bare er ved alle de her fortællinger, det er, at de er skrevet omkring 200 år efter, så vi ved ikke rigtig, om noget af det passer. Men altså, grundlæggende kan man sige, at alle de her fortællinger, der har været i lige om hende, der er hun så næsten på grænsen til en superhelt. Hun er ekstrem klog, virkelig smart, hun kan narre store kejser, hun kan alverdens fantastiske ting. Problemet er bare, at vi ved ikke, om det passer, for kilderne er skrevet 200 år efter. Ja. Honestene, til gengæld, de er sat samtidig med. Og derfor er de altså virkelig interessante som kilde. Ja, så de er sådan en mere pålidelig historisk kilde, kan man sige, end, end de her savn for eksempel. De er i hvert fald mere samtidige. Ja. Og, og når du arbejder med fortiden, så kan du godt lide samtidige kilder. Øh, så man kan sige, det er svært at sige. Altså, det kan, der kan være mange forskellige forbehold og mange forskellige variationer ud i noget. Men man kan sige, det at de samtidig gør, gør dem i sig selv til en ret god kilde. Ja. Og nu, jeg tænker også på Cecilie i de senere år, at vi jo begyndt at have et. Øh et hvad kan man sige, større fokus måske på kvinders betydning gennem historien, øh, og også det her, du siger med, at hvordan man læser forskning betyder meget, hvordan man læser historien betyder meget. Øh, uh -huh. Og vi har jo også fundet ud af, øh, gennem tiden, at der er mange andre dronninger, der faktisk har været meget mere magtfulde, eller spillet en større rolle, end man måske lige troede først, og Så, videre. Øh, så den her sådan opdagelse, alt efter selvfølgelig, hvordan man tolker det af, at, at dronning Thyre måske har været endnu mere magtfuld end man først troede, og spillede en større rolle, end man, end man troede. Giver det så anledning til at kigge på, på resten af Danmarks historie, og forholdet mellem øh, konger og dronninger, med, øh, set med dine øjne? Altså det, som har egentlig jeg synes er virkelig interessant, det er, at der faktisk er rigtig mange forskere og fagfolk, der i en længere periode nu har kigget på lige præcis det her, har været i gang også i mange år, end der ligesom har været den her lidt mere offentlige bølge, at kvinder skal ind i historien. Så man kan sige, at forskerne er egentlig rigtig godt på vej, og er virkelig godt i gang, og har været i gang meget længe. Men nu begynder det sådan for alvor også at komme ud i en bred befolkning. Der har jo været i flere år, som du selv siger, en snak om, at nu skal kvinderne ind i historien. Og nu begynder vi at se, nu, nu, nu, nu vi at se resultater fra og som peger os i den retning, at der er altså en anden version af historien. Så kan man sige, når, man, når historien altid var en tolkning af sin egen samtid, og så kunne man jo være grov og sige, at det her er bare resultater af et eller woke feminisme og det mener jeg ikke, det er. For når man går ind og kigger i den forskningsartikel, som udkommer nu her 11. oktober, og ser den metode, som der er anvendt på det her, som laver sammenkobling af ronesten, så er det altså en dybt fascinerende og virkelig, virkelig men ja, virkelig detaljeret øh, måde at bruge de her runesten på som kilde, som jeg er dybt fascineret af. Ja, ja og man kan sige, der kan jo være alle mulige, øh, snakke, der foregår i det offentlige rum, eller incitamenter til at... Der er et eller andet, der kommer i fokus, men, men det ændrer jo ikke på, øh, hvad, hvad forskningen finder ud af, kan man sige. Det bliver jo ikke influeret af den offentlige samtale på den måde, øh, udover måske, at der, okay. kan være noget, der kan være et eller andet grundlag for at gå i gang med noget forskning, måske, fordi der er nogle andre emner, der lige pludselig bliver, bliver offentligt interessant. Ikke? Jo, jo, på den måde kan du godt sige det, men men altså selve forskningen i sig selv har jo ikke noget med køn at gøre. Nej. Altså forskere, de sidder og arbejder med, et, med analyser og fakta og ser på de her ting. Og, og hvorvidt er det den samme mand, der har slået to runesten er jo ikke noget, der har noget med på den måde køn at gøre. For det har noget at gøre med, om det er det samme menneske, der har stået med hammer og majsel i hænderne. Øh, så på den måde er der ligesom nogle ting, vi er nødt til at skille lidt ad her. Ikke? Øh, men, men ja, altså det er jo rigtigt, at der er, det. Der er en tendens nu, at kvinder skal ind i historien. Og det er jo en tendens, jeg også fælder en del af, jeg synes er vigtigt. Men man kan sige, at når vi går til forskningen, og kigger i forskningsartikel, så er det jo ikke det, det handler om her. Nej. Så, er det, så kunne det jo, det kunne lige så vel have været noget andet, de Rone Sten havde vist, og så havde man jo også syntes, det var interessant. Så havde det også været interessant, Ja. ja. Jamen, Cecilie, tak fordi, at du lige vil være med og, øh, og fortælle om, øh, om, om den her nye forskning. Og jeg kan jo øh, på det varmeste anbefale gåden om tyre, som øh, man kan stadig se på, øh, på DRTV, øh, som du er, du er vært på, kan man sige. Øh, tak ja. for et, et spændende program. Så på, jeg har også lavet den. Du har også lavet <laughs> det den, ja. Det skal selvfølgelig også med. Det skal også med. Og, øh, og så vil jeg også lige... Jeg har en masse andre mennesker. Jo, og jeg tænker ikke, du har været alene om det. Det er det større arbejde. Det er dårligt sådan en produktion. Ja. Jamen, Cecilie, tak, fordi du vil være med og, og sætte et på ord på vores ø, nye forståelse af, af Dronning Thyra. Jamen, selv tak. Godt. God dag til dig. I tak. tak. Hej. Og så ledes noget, vi til, til vejs ende i, i den her udsendelse. Jeg vil lige inden vi slutter, lave lidt reklame for, hvad der skal foregå her i programmet næste uge, fordi som lytterne af det her program helt sikkert er helt ops på, så er det jo i næste uge, at prins Christian fylder 18 år øh, og bliver myndig. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe begivenhed for sådan en lille royal podcast som vores. Og derfor går vi naturligvis også i full royal øh, birthday mode næste torsdag her i studiet, øh, hvor jeg har... Øh, de to øh, bedste venner af podcasten, fristes jeg til at sige, Jakob Sten Olsen, Berlinskes øh, og jeg har Emma Rønberg-Påske, vores øh, hushistoriker her i programmet, med, og vi skal nørde ned i alle detaljerne, vi, øh, vi, øh, vi kan komme i tanke om, i forbindelse med den her fødselsdag. Øh, I weekenden dækker vi selvfølgelig også begivenheden, øh, på bt.dk live, og så laver jeg en særudsendelse efter galafejringen af prins Christian øh, søndag aften, så, øh, så man også kan få alle højdepunkterne og analyserne af, af den begivenhed. Således øh, lidt reklame, men, øh, men indtil vi høres ved i næste uge, vil jeg sige tak til Lykke Bull Pedersen, der var med, tak til Christian øh, Hornskov, der var med på en telefon, og tak til Cecilie Nielsen, der også var med her til sidst. Selvfølgelig også som altid, tak til Alex Brønbjerg i kulissen, der producerede programmet, og ikke mindst tak til jer lyttere, der har hørt med i denne uge. Vi lyttes ved igen i næste uge.